«Ну, шихи-трунчики, ну й козаченьки, ще й запорожчанки!» «Турки, татари, шляхта! Шляхта, татари, турки! Турки, шляхта, татари!» З не від чого взялися у севериновій голові ці троє слів. «Взялися, як за конем Гедзі, і вже не покидали його». А, сказав собі Наливайко, ці слова прилипли до мене через тих, з ким запорожці шарпаються. А я запорожців тепер доганяю, доганяю і до жену, і заберу у них тую зброю. Білим яром козацькі сани летіли, як по воді за вітром пір'їни. Тоді, як Наливайковим коням, що цілу ніч сліпали ожеледицею і зараз хропли по заметах, було важкенько. Декотрі з кони вже ледве брьохкались, деміли з духвинами, орали мордами, соловіли очима, вибачливо оглядались на своїх господарів і зупинялися, мліли. Та не всі. Таких, як наливайків сват і бурів куріпочка, і коники шийчин, оливчин та шостаків, таких не брав ніякий чорт. Чи вони примудрялись ставить копита по особливому, відомому лише їм способу? Чи у їхніх копитах були ще одні очі, і вони дивилися ними, де твердіше, бо ці коні від козацьких саней не відставали, висловених на задках і з боку, як прив'язані? Лише душча хропли. Із їхніх ніздрів, і з кожним стрибком вистрілювали на сніг не перетравлені з учорашнього дня вівсяні зерна. А як вскочили в яр, з тієї своєї дивовижної зброї запорожці більш не смолили. Чи їм було довго їх заряджати? Чи вона у них зіпсувалась? Козаки взялись за рушниці. Доганяйте їх та рубайте на санях по сторонки і шлеї. Тоді вони зупиняться самі, крикнув Наливайко Жбурові і Шостаку, що мчали поруч із ним, а сам пустив свата за першими санями з десяти, щоб забігти і перепинити найперші. Тоді вони стануть усі. Куди подінуться? Наливайко обігнав одні сани, другі, треті. Сват промайнув і лишив за собою ось уже сьомі і восьмі. Наливайко ще й ще підохочував свата острогами. Та його не треба було й підохочувати, Вітроногому, так само як і вітроголовому Сватові, завжди було на умі одне: бігти, бігти і тільки бігти, і аби його ніхто не випереджав. Сват не любив нюхати чужі хвости. Обганяючи сани, наливайко помітив, що запорожці, з якими він мав справу сьогодні, були не такі вже й молоді. По їхніх срібних вусах їм підбивалося вже за 40, під 50. Вони лежали, окрім їздового, спинами один до одного і цілилися з рушниць. Перші дві кулі дзизнули Наливайкові над головою, сплющилися об шаблю і ще гарячі впали йому за комір кожуха. Кулі пахли запліснявілою з діжки капустою. Третя куля із восьмих саней прошила Наливайкові навскоси вуса, пройшла над губою і запахла по-свинячому, свинячим лайном. Четверта куля ще, мабуть, до нього не долетіла. Вона, видно, в рушницю ще забивалась. І Наливайко крикнув. «Панове! Панове, станьте! Не біжіть дурно! Все одно ми вас уже наздогнали! Станьте! Станьте!» І тут Наливайко помітив, що козаків охопило сум'яття. Вони побачили, ті, хто їх наздоганяв, були такі ж, як і вони, в таких самих одежі, в таких самих смушевих шапках, і мова була своя. Запорожці перегукнулися, підозріло закосили очима та рушниці не опустили. Раптом з одних саней звівся білий, без шапки чоловік. «Северине, це ти? Це ти, господи, Северине!» Я крикнув на наливайко, і, роззираючись звідки кричали, підігнав свата до ближчих саней, Роздивився, впізнав і прямо з сідла скочив обійми омеляна горошка. Їхні, чорні наливайкові і срібні омелянові вуса, тричі схрестилися, і Северин, захлинаючись, прошепотів. «Галя, Галя, ми, дядько омеляне, з Галею заручились». «Добре, добре», – чи то сміявся, чи плакав омелян, і, не даючи Северинові, Спам'ятатись, вигукнув, що було чути усім. «Панове, сюди, до мене! Це наші! Наші!» Козацькі сани спинили лед. Ті, що мчали попереду, зупинилися, а ті, що були позаду, підтяглися, і всі стали біля омеляна кружка. Від п'ятки яром задихано Причорніло верхи і кілька десятків наливаківців. Решта по пояс снігу вели запарених коней. «Добрий вечір!» – привітались, зіскакуючи з коней жбур, шоста, коливка і шийка. «Добрий вечір!» – стримано відповіли запорожці. «Санику! Санику!» – загукав Омелян до їздового. «Глянь, хто тепер з нами!» «Твій двоюрідний брат Северин! Северин-наливайко! Ось він, диви!» Санек з намотаними на лікті вішками обернув червоні щоки і пробухикав. «Шо? Пане Корінний, я не чую! Шо?» «Та не шо! Не шокай! Дивись, хто до нас притягнув! Твій двоюрідний брат Северин!» «Панове!» – звернувся Горошко до запорожців – це сотник надвірного війська князя Василя Острозького, Северинна Ливайко. Сподіваюся, ви про нього чули? Чули, глухо відповіли козаки. А як же, чули? У нас, Северине, півсічі з Поділля та із Волині. Тож бо і тут, і там, на Січі, ми всі свої. А я вже думаю, Северине, хто ж це... На нас на вигоні таким чортом упав. Так це ти. А тут, бачу, і в яру доганяє. Так це знову ти. А тут з ожигами ще морока, поки їх зарядиш. З якими ожигами, дядьку, Де? Стрепенусь Наливайко. Та з оцими ось. Подивись. Наливайко глянув. У задку саней на соломі Темнів чималенький дубовий брусок, а на нім рядочком приклепані до бруска дев'ять завтовшки з палець мідних дуб.